Capitolul 8. Criza genului Puțin după ora trei, antilopa hăituită se opri la marginea unei râpe. În vale se întindea ca pe o farfurioară un oraș necunoscut, împărțit în felii regulate ca o tortă. Deasupra lui plutea pâcla multicoloră a dimineții. Membrilor echipajului, care coboruseră din mașină, li se păru că aud un păcănit abia perceptibil și un fluierat ușor. Sforoiau pe semne cetățenii din oraș. O pădure crenelată se întindea chiar până la marginea orașului. Drumul cobora în serpentină printre râpe. O vale paradisiacă, zise Ostap. Astfel de oraș e plăcut să le jefuiești dimineața de vreme, când soarele încă nu dogorește. Obosești mai puțin. Păi acum e chiar dimineața de vreme, zise Panikovski, uitându-se lingușitor în ochii comandorului. Gura bandă de tâlhari, strigă Ostap. Iată, uită ce bătrân ne-a stâmpărat. Nu știe de glumă. Ce facem cu antilopa?" întrebă Koslevici. Dar," răspunse Ostap, acum nu mai putem intra în oraș cu copaia asta verde. O să ne aresteze. Trebuie să urmăm exemplul țărilor celor mai înaintate. La Rio de Janeiro de Pildă, automobilele furate sunt vopsite în altă culoare. Aceasta din considerațiuni pur umanitare, pentru ca vechiul proprietar să nu-și facă sânge rău văzând că în mașina lui se plimbă un om străin." Antilopa și-a câștigat o faimă cam tristă, așa că trebuie revopsită. Hotărârea să meargă până în oraș pe jos, să facă acolo rost de vopsea și, până atunci, să lase mașina la adăpost, undeva la loc sigur, în afara orașului. Ostap o porni repede pe drum de-a lungul râpei și, peste câtva timp, zări o căsuță strâmbă din bârne, ale cărei geamuri mici aveau reflexe albastre ca apa unui râu. În spatele căsuței se vedea o magazie care părea să fie potrivită ca adăpost pentru antilopa. În timp ce marele maestru al combinațiilor se gândea sub ce pretext ar fi mai bine să intre în casa acestor oameni și să se împrietenească cu ei, ușa se deschise și în prag apăru un domn de o vârstă respectabilă, îmbrăcat în izmene soldățești cu nasturi negri de tinichea. Pe obrajii lui Palis, ca de parafină, se zburleau niște favoriți cât toate zilele, cărunți și stufoși. La sfârșitul secolului trecut, era cât se poate de obișnuit să vezi asemenea mutre. Pe atunci, majoritatea bărbaților lăsau să le crească apendice din astea păroase și cazone, ca semn că sunt supuși de votați. Dar acum, când subfavoriți nu se vedea nici uniforma albastră, nici vreo decorație civilă cu panglică de moar, nici petlițe cu stele de aur de consilier secret, figura aceasta apărea din altă lume. O, Doamne, bombăni că căsuței de bârne! ridicând brațele spre soarele cerăsărea. Doamne, doamne, mereu aceleași vise, aceleași vise! După ce se văită astfel, bătrânul început să plângă și, târșindu și picioarele, o luă la fugă pe cărarea din jurul casei. Un cocoș ca toți cocoșii, care în clipa aceea se pregătea să cânte pentru a treia oară și, înaintase în acest scop până în mijlocul curții, o șterse. În grabă își chiar și o pană, dar curând își reveni, Sări pe gard și, de pe această poziție sigură, vesti lumii venirea dimineții. În glasul lui se simțea totuși neliniștea, cei o stârnise comportarea nedemnă a stăpânului căsuței. Nici în somn nu scap de ei, plestemații, se auzi glasul bătrânului. Bender urmărea mirat cu privirea pe ciudatul cu favoriți din aceea care mai pot fi văzuți acum, poate doar pe figura ministerială a portarului de la conservator. Între timp, ciudatul personaj își termină cursa și a apărut iarăși în fața ușii de intrare. Aici rămase câteva clipe și, după ce spuse, mă duc să mai încerc o dată”, dispăru în casă. Îmi plac bătrânii șoptii Ostap. Cu ei nu te plictisești niciodată. O să trebuie să așteptăm rezultatele misterioasei încercări. Ostap nu a avut mult de așteptat. Curând se auziră din casă urlete și plânsete și bătrunul apăru în prag cu spatele, Caboris Godunov în ultimul act din opera lui Mussorgsky. Piei din fața mea, piei!" exclamă el cu intonații de ale lui Shaliapin în glas. Mereu același vis, of!" Se întoarse cu fața și, împiedicându-se de propriile lui picioare, o porni drept spre o stap. Chipzuind că a venit vremea să acționeze, marele maestru ieși de după pom și îl prinse pe purtătorul de favoriți în brațele viguroase. Ce, cine e, ce asta?" strigă bătrânul speriat. Ce vrei?" Ostap își desprinse încet brațele, îi luă lui mâna și i-o scutură cu căldură. Nici nu știi cât de bine te înțeleg!" exclamă el. Zău făcu stăpânul căsuței plecându-și capul spre umărul lui Bender. Sigur că da!" răspunse Ostap. Și eu visez des." Și ce anume visezi? Tot felul de lucruri." Dar ce anume?" stărui bătrânul. Ei, fel de fel, un talmeș-balmeș." cam ceea ce se intitulează în ziare de pe și despre toate sau din lumea largă. Alaltă ieri de pilda am visat în mormântarea micadoului. Iar ieri, jubileul unității de pompieri din Suscevsc. Doamne, rosti bătrânul, doamne, ce om fericit ești! Ce fericit! Spune-mi, te rog, dar vreun guvernator general sau chiar un ministru ai visat vreodată? Bender nu se împotrivi. Am visat, zise el vesel. Cum să nu? Un guvernator general. Vinerea trecută. Toată noaptea l-am visat. Și țin minte că alături de el stătea și un polițai cu șalvari brodați. Vai ce frumos! exclamă bătrânul. Dar pe împărat, pe împărat s în orașul Costroma, l-ai visat vreodată? La Costroma? Cum să nu? Un moment, stai, când a fost asta? Da, anul acesta, la 3 februarie. L-am văzut în vis pe împărat, iar alături de el, țin minte, se afla Contele Fredericks, știi, ministrul curții. O, doamne, ai făcut emoționat bătrânul. Dar de ce stăm în curte? Te rog, poftește înăuntru. Iartă-mă, nu cumva ești socialist? Nu ești membru de partid? Vai de mine, cum poți să te gândești la una ca asta?" răspunse blând o stap. Cum aș putea să fiu eu membru de partid? Sunt monarhist fără partid. Sluga țarului, părintele soldaților. Cu alte cuvinte, vulturește atingeți slava șoimilor. Destul suspin." Notă, dintr-un vechi cântec rusesc Un ceai, nu vrei să bei un ceai? murmură bătrânul, îmbiindu pe Bender să intre în casă. Căsuța era alcătuită dintr-o odaie și un antreu. Pe pereți atârnau portretele unor domni în uniformă. Judecând după petlițe, acești domni trebuie să fi făcut parte la vremea lor din personalul Ministerului Învățământului Public. Patul era în dezordine și dovedea că stăpânul lui își petrece acolo orele cele mai agitate ale vieții De mult stai aici ca un anahoret, îl întrebă Ostap Din primăvară, răspunse bătrânul Numele meu e Vorobiev Credeam că voi începe aici o viață nouă Și când colo, nu știu dacă mă înțelegi Fodor Nikitich Vorobiev era monarhist și ura puterea sovietică Această putere îi făcea greață el, care fusese pe vremeul inspector regional-școlar, s-a văzut nevoit să lucreze ca responsabil în sectorul metodologic și pedagogic al prolet local. Acest lucru îl dezgusta. Cât timp a avut slujba, n-a să înțeleagă ce înseamnă cuvântul prolet cult și de aceea îl disprețuia și mai mult. Afară de asta, tremura de silă numai dacă îi vedea pe membrii comitetului sindical, pe colegii de birou și pe cei care veneau cu treabă la sectorul metodologic și pedagogic începuse să urască și cuvântul sector. Orf, sectorul ăsta. Niciodată Feodor Nikitici, care prețuia tot ce era grațios și elegant, inclusiv geometria, nu se gândise că această superbă noțiune matematică, prin care se desemnează o parte din suprafața unei figuri curbilinii, va fi în halul ăsta de vulgarizată. De altfel, multe îl făceau pe Vorobiev să turbeze la serviciu și ședințele și gazetele de perete și împrumuturile de stat. Dar nici acasă nu găsea liniște pentru sufletul lui mândru. Și acasă erau gazete de perete, împrumuturi de stat, ședințe. Cunoscuții lui vorbeau exclusiv despre lucruri, după părerea lui Vorobiev mărlănești, despre leafă, pe care o numeau salariu, despre luna de ajutorare a copiilor și despre semnificația socială a piesei Tenul blindat. Nu puteai să scad nicăieri de regimul sovietic. Chiar când se plimba amărât și singuratic pe străzile orașului, Vorobiev auzea o mulțime de fraze de care era sătul până în gât. Și atunci am hotărât să-l scoatem din Consiliul de Conducere. Și eu i-am spus răspicat, pentru comisia voastră de Litigii există leac, Camera de Reconcilieri. Și uitându-se plictisit la afișele care îmboldeau cetățenii să îndeplinească planul cincinal în patru ani, Vorobiev repeta enervat, să-l scoată, din Consiliu, Camera de Reconcilieri, în patru ani, Puterea mărlanilor. Când sectorul metodologic-pedagogic început să lucreze toată săptămâna și, în locul duminicilor, zilele de odihnă ale lui Vorobiev deveniră niște date oarecare, trecute cu Violet în calendar, el își făcut dezgustat rostul de o pensie și se mută departe de oraș. Procedase astfel spre a scăpa de noua putere care pusese stăpânire pe viața lui și îi răpise liniștea. Zile întregi, monarhistul individualist sta pe marginea râpei și, privind orașul, căuta să se gândească la lucruri plăcute. La umurile oficiale cu prilejul onomasticii vreunui membru al familiei imperiale, la examenele de la liceu și la rudele care lucraseră la Ministerul Învățământului Public. Dar spre mirarea lui... Gândurile îi fugeau imediat spre neplăcutele treburi sovietice. Ce s fi petrecând acum la blestematul acela de prolet cult, se gândea el. După prolet cult își amintea de tablouri cu totul și cu totul revoltătoare. Demonstrațiile de 1 mai și 7 noiembrie, șezătorile intime de la club cu conferințe și bere, bugetul pe șase luni al sectorului metodologic. Puterea sovietică mi-a luat tot, gradul, Rangul, decorațiile, stima și banii de la bancă se gândea fostul inspector regional școlar. Mi-a substituit și gândurile. Dar există o lume în care bolșevicii nu pot să pătrundă. Visele dăruite omului de Dumnezeu. Noaptea îmi va aduce liniștea sufletească. În vise voi vedea tot ceea ce mi-ar fi plăcut să văd. Dar chiar în prima noapte Dumnezeu îi trimise lui Feodor Nikitici un vis îngrozitor. Se făcea cășa de pe coridorul unei instituții, luminat de o lampă cu petrol. Și-a deștiind că dintr-un moment într-altul trebuie să fie scos din Consiliul de Conducere. Deodată se deschide o ușă de fier și niște funcționari ies de acolo fugă strigând. Trebuie să-i dăm sarcini mai multe lui Vorobiev. Și el vrea să o ia la goană, dar nu poate. Feodor Nikitici se trezi în toiul nopții. Se rugă lui Dumnezeu, arătându-i că trebuie să fie o confuzie regretabilă la mijloc, și că un vis destinat probabil unui tovarăș cu munci de răspundere, ori poate chiar unui membru de partid, s-a rătăcit la el care ar dori să vadă un vis, așa ca a început, pe țar ieșind din catedrala Uspenski. După ce se mai liniști, a dormit din nou, dar în loc de chipul adoratului monarh, văzut pe președintele comitetului sindical, tovarășul Surgicov. Și astfel, noapte de noapte, Feodor Nikitici era metodic vizitat de aceleași vise net sovietice. Vedea în vis plata cotizațiilor la sindicat, gazete de perete, sofhozul gigant, inaugurarea solemnă a primei fabrici bucătărie, pe președintele Asociației Prietenilor Incinerării și marile zboruri ale aviației sovietice. Monarhistul plângea în somn cu hohote. Nu voia să-i vadă pe prietenii incinerării. Ar fi vrut să-l viseze pe Purișchevici, cunoscutul deputat de extremă dreaptă din Duma de Stat, pe Patriarhul Tihon, pe primarul Dumibadze al Ialtei sau măcar pe vreun revizor de școală primară. Dar nimic din toate astea nu i se arătă. Regimul sovietic pătrunsese până și în visele monarhistului. Mereu aceleași vise, încheie Vorobiev pe un ton plângăreț. Blestematele vise. Stai prost, îi spuse Ostap cu compătimire. După cum se spune, existența determină conștiința. Din moment ce trăiești în țară sovietică, Visele pe care le ai trebuie să fie și ele sovietice N-am o clipă de odihnă, se tânguia Vorobiev Să-mi fie dat să visez măcar ceva, cât de cât Accept orice, mă rog, să nu fie purișchevici Da, mi Miliukov Miliukov, 1859-1943, istoric șef al Partidului Cadeților Oricât e un om cu studii superioare și monarhist în sufletul lui Dar nu și nu nu mi-apar decât anticriștii ăștia sovietici. Te voi ajuta eu, îi zise Ostap. Am mai avut prilejul să-mi tratez prietenii și cunoscuții după metoda lui Freud. Visul e un fleac. Principalul e să înlături cauza visului. Și cauza principală este existența însăși a puterii sovietice. În momentul de față însă nu pot să o înlături pentru simplul motiv că n-am timp. Știi, sunt un turist sportiv și trebuie să fac acum o mică reparație la mașina mea, așa că dăm voie, te rog, să o bag în magazie la dumneata. Cât privește cauzele, pot să fii liniștit, le voi înlătura când mă întorc. Lasă-mă, nu ai să termin cursa. Monarhistul, buimac din pricina visurilor apăsătoare, îngădui bucuros simpaticului și stăruitorului tânăr să folosească magazia. Își puse peste cămașă paltonul, își vârâ picioarele goale în niște galoși și ieși după bender în curte. Așadar pot să am speranțe? Întrebă el, alergând cu pași mărunți după oaspetele picat așa din senin în zori. Să nu te îndoiești, răspunse nepăsător comandorul. De îndată ce va dispărea puterea sovietică, te vei mai ușura, o să vezi. După o jumătate de oră, antilopa era ascunsă la Hvorobiev și, lăsată sub paza lui Kozlevici și Panikovski, Bender, însoțit de Balaganov, plecă în oraș după vopsea. Frații de sânge, mereu în întâmpinarea soarelui, îndreptându-se către centrul orașului. Pe cornișele caselor se plimbau porumbei cenușii. Trotuarele de lemn, stropite cu apă, erau curate și răcoroase. Într-o dimineață ca asta, unui om cu conștiința curată i-ar fi făcut plăcere să iasă din casă, să zăbovească un minut la poartă, să scoată din buzunar o cutie de chibrituri pe care e lipită poza unui avion cu o tiflă în loc de elice, și pe care scrie răspunsului Curzon să admire un pachet nou de țigări, să ia o țigară din el, să o aprindă și să sperie cu fumul ei de tămâie o albină cu fireturi de aur pe burtă. Bender și Balaganov se lăsară vrăjiți de farmecul dimineții, al străzilor curate și al porumbeilor pur la suflet. O vreme li se păru că nimic nu le apasă conștiința, că toată lumea îi iubește, că sunt niște logodnici care se duc la întâlnire cu logodnicele lor. Deodată le ieși în drum un om care ținea într-o mână un șevalet pliant și, într-alta, o cutie lustruită pentru vopsele. Avea o mutră atât de speriată de parcă sărise cu o clipă înainte dintr-o clădire cuprinsă de flăcări, izbutind să salveze de la foc numai șevaletul și cutia. Vă rog să mă iertați," zise el cu glas tare. Trebuia să treacă chiar acum pe aici tovarășul Plotski Poțeluev. Nu l-ați întâlnit cumva? Nu l-ați văzut trecând?" Noi nu întâlnim niciodată astfel de oameni," răspunse Grosolan Balaganov. Pictorul îi dădu cu cotul în piept lui Bender, spuse pardon și fugi mai departe. Plotski Poțeluev," bombănea marele maestru care încă nu-și luase micul dejun, și eu am cunoscut o mașă pe care o chema Meduza Gorgoner, dar n-am făcut papași pe chestia asta, n-am alergat pe stradă țipând. N-ați văzut-o cumva pe cetățean ca Meduza Gorgoner? Trebuia să se plinde pe aici. Auzi, domnule, ce grozavie, Plotski Meduza Gorgoner aluzie la Gorgona, monstru mitologic închipuit ca o femeie cu șerpi în loc de păr. Nici nu apucă să-și termine tirada și îi se iviră înainte alți doi indivizi cu șevalete negre și cutii lustruite, dar cu o înfățișare cu totul deosebită. Unul dintre ei era pe semne de părere că un pictor trebuie să fie neapărat păros și, prin cantitatea de vegetație de pe față, ținea în URSS locul lui Henric de Navara. Mustățile, pletele și bărbuța animau foarte mult figura lui turtită. Celălalt era chel și avea titva atât de netedă și de lucioasă, încât părea un abajur de sticlă. Pe tovarășul Plotski, zise locțitorul lui Henrik de Navara găfâind. Proțeluev adăugă abajurul. Nu l-ați văzut? strigă Henrik de Navara. Trebuie să se plimbe de undeva pe aici, explică abajurul. Bender îl dădu la o parte pe Balaganov, care era gata să deschidă gura să înjure și cu o politețe jignitoare spuse. Pe tovarășul Plățchin nu l-am văzut, dar dacă acest tovarăș vă interesează într-adevăr, grăbiți-vă. Îl mai caută pe aici un om al muncii, după aspect specialist în tablouri cu bătălii. Agățându-și și și, și împingându-se unul pe celălalt, pictorii fugiră mai departe. În timpul acesta a apărut de după colț o birjă. În ea ședea un brăsam la care se putea ușor ghici că sub cutele bluzei albastre are un pânte ce a sudat. Aspectul general al pasagerului îți reamintea vechea reclama unei creme brevetate, care începea cu cuvintele. Spectacolul unui trup gol, acoperit cu păr, face o impresie dezgustătoare. Nu era greu nici să ghicești ce profesie are grăsanul. Cu o mână ținea un mare șevalet, iar la picioarele birjarului se afla o cutie lustruită în care erau fără-îndoială vopsele. Alo, o îl cauți pe poțelul?" Exact confirmă pictorul gras uitându-se la ostap de zi se făcea milă. Grăbește-te, grăbește-te, grăbește-te!" striga Ostap. Ți-au luat trei pictori înainte. Ce este? Ce s-a întâmplat?" Dar calul, tropăind cu potcoavele pe caldarâm, îl duse mai departe pe cel de-al patrulea reprezentant al artelor plastice. Ce cultură în orașul ăsta a făcut Ostap?" Ai băgat probabil de seamă Balaganov, că din patru cetățeni pe care i-am întâlnit toți patru erau pictori. Interesant!" Când frații se opriră în fața unei prăvălii cu vopsele, balagam nevoișoptii lui Ostap. Nu-ți e rușine? De ce? întrebă Ostap. Păi cum, chiar ai de gând să dai bani gheață pe ele? A, la asta te gândești, zise Ostap. Într-adevăr, e o situație cam tâmpită și mi-e destul de rușine. Dar ce să-i faci? Doar noi să ne ducem la comitetul executiv să cerem vopsele pentru organizarea zilei ei. Nici vorbă că vopsele ne arda ei, dar ar trebui să pierdem pentru asta o zi întreagă. Vopselele uscate din borcane, cilindri de sticlă, saci, butoiașe și pachete învelite în hârtie ruptă aveau culori atrăgătoare ca la circ și dădeau prăvăliei un aer sărbătoresc. Comandorul și mecanicul de bord începură să aleagă pretențioși culorile. Negrul e prea de doliu, zise Ostap. Verdele nu ne convine. E culoarea speranțelor spulberate. Violetul nu merge. N-are decât să umble în picioare în mașină violetă șeful miliției. Rozul e vulgar, albastrul e banal, roșul prea miroase a supus credincios. Va trebui să vopsim antilopa în galben. Culoare cam țipătoare, dar frumoasă. Dar și eu sunteți dumneavoastră, pictori?" întrebă vânzătorul, a cărui bărbie era puțin tel mânjită de chinovar. Pictor," răspunse Bender, de bătălii și de marine." Atunci nu trebuia să veniți aici," zise vânzătorul, strângând pachetele și borcanele de petejdea. Cum nu aici? exclamă Ostap. Dar unde? Peste drum. Vânzătorul merse cu cei doi clienți până la ușă și le arătă cu mâna afirma de peste drum pe care era zugrăvit un cap de cal cafeniu și pe care scria cu litere negre pe fond albastru ca cerul. O văz și fân. Perfect, zise Ostap. Nutrețuri urtar și moi pentru vite. Dar ce legătură avem noi cu ele? Nu văd nicio legătură. Dar exista legătura și chiar una foarte importantă o staplă descoperii încă de la începutul explicațiilor date de vânzător. În oraș, pictura era apreciată dintotdeauna și cei patru pictori care locuiau aici de mulți ani întemeiaseră un grup numit Portretistul Dialectic. Ei făceau portrete de ale activiștilor cu munci de răspundere și le vindeau la galeria locală de pictură. Cu timpul, numărul activiștilor cu munci de răspundere cărora nu li se făcuse portretul, Scăzu considerabil, ceea ce redusese mult câștigurile portretiștilor dialectici. Dar treburile mai mergeau încă. Anii de suferințe începură când în oraș a sosit un nou pictor, Feofan Muhin. Prima lucrare a acestuia a stârni mare senzație în oraș. Era portretul directorului trustului de hoteluri. Feofan Muhin îi lăsă mult în urmă pe dialectici. Făcuse portretul directorului trustului de hoteluri nu în ulei și nici în acuarelă, cărbune, peniță, acvaforte, guașă sau creion. Nu! Îl făcuse din o vaz. Și când pictorul Muhin transportă tabloul cu birja la muzeu, calul de la trăsură se uita nervos înapoi și necheza. Cu timpul, Muhin început să folosească și alte cereale. Portretele sale din mei, greu sau mac, schițele îndrăznețe din porung și hrișcă, peisajele sale... Din orez și naturile moarte din mei cunoscură un succes răsunător. Acum lucra la un portret în grup. Pânza, o pânză mare, reprezenta o ședință a direcției districtuale de planificare. Feofan făcea acest tablou din fasole și mazăre. Dar în adâncul inimii sale rămăsese credincios o văzului, căruia îi datora cariera sa și grație căruia le dăduse la cap portretiștilor dialectici. Desigur, cu o văz e mai interesant!" exclamă Ostap. Tâmpiții ăia de Rubens și Rafael zugrăveau un ulei! Dar și noi suntem niște prostănaci la Leonardo da Vinci! de -o ne galbenă de email. Plătind vânzătorului vorbăreț, Ostap îl întrebă. Dar fiindcă veni vorba, spunem, te rog, cine e Plotski Poțeluev? Că noi nu suntem de pe aici, habar n-avem!" Tovarășul Poțeluev este un cunoscut activist de la centru, concetățean de al nostru, care se află acum aici, venit de la Moscova în concediu. Am înțeles, zise Ostap. Mulțumesc pentru informații. La revedere! În stradă, frații de sânge îi văzură pe portretiștii dialectici, stând toți patru la o răspântie cu fețe triste și melancolice ca ale țiganilor. Lângă ei zeceau și valetele puse în piramidă ca niște puști. Cei fraților, e prost? întrebă Ostap. L-ați scăpat pe ploțchi poțeluiev? L-am scăpat, se văitară pictorii. Și când te gândești că l-am avut aproape în mână?" Vi l-a suflat, Feofan?" întrebă Ostap arătând că cunoaște bine cum stau lucrurile. Așa e început să picteze cărpaciul," răspunse sosia lui Hendrick al doilea de Navara. Cu o văz!" zice că trece din nou la maniera veche. Se plânge negustorul de criza genului. Dar unde e atelierul afacerițului Ostuia?" se interesă curios Ostap. Aș vrea să arunc și eu o privire pe acolo." Pictorii, care aveau timp de rechet, îi conduseră pe Ostap și pe Balaganov la Feofan Muhin. Feofan lucra în aer liber în grădinița sa. În fața lui dea pe un taburet și Plotskii care părea un om sfios. Fără măcar să respire, se uita la Pictor care, asemenea semănătorului de pe bancnota de trei cervoneți, lua pumn de ovăz dintr-o legăturică și i-arunca pe pânză. Muhin se încrunta mereu căci îl supărau vrăbile care se apropiau obraznice de tablou, și ciuguleau diferite detalii din el. Cât vei lua pe tabloul ăsta?" îl întrebă fios Plotski. Feofan se oprit din semănat, aruncă o privire critică asupra tabloului său și răspunse îngândurat. Știu eu, cred că muzeul îmi va da vreo 250 de ruble." Dar e scump, nu gluma." Ce, parcă mai poți cumpăra astăzi o văz?" răspunse Mufin cu o voce cântată. E scump că nici nu poți să te apropii de el." Ei, cum merge însămânțarea de primăvară? întrebă o stab și capul prin grilajul grădiniței. După câte văd, campania de însămânțări se desfășoară cu succes. Se realizează planul 100%. Toate astea sunt fleacuri însă în comparație cu ceea ce am văzut eu la Moscova. Acolo, un pictor a făcut un tablou din fire de păr. O compoziție mare cu personaje multe și, țin să subliniez, perfect orientat ideologic cu toate că pictorul a păcătuit e drept folosind fire de păr de la nemembrii de partid. Repet însă că, din punct de vedere ideologic, tabloul era admirabil. Se chema Uncheașul Pahom și tractorul în schimb de noapte. Era un tablou atât de nărăvaș că oamenii nici nu știau ce să mai facă cu el. Uneori părul se ridica măciucă, dar într-o bună zi a încărunțit de tot și n-a mai rămas nici urmă din Uncheașul Pahom și din tractorul lui. Noroc că pictorul apucase să ciutească pentru ideea asta 1.500 de ruble. Așa că să nu-ți faci prea mari speranțe, și Muhin. văzul ar putea să încolțească brusc, tablourile dumitale vorda în spic și nu vei mai apuca niciodată să strângi recolta. Portretiștii dialectici râseră satisfăcuți. Dar Feofan nu se tulbură. Asta sună a paradox, zise el reluând semănatul. Bine spuse Ostap, luându-și rămas bun. Seamănă ceea ce e rațional, bun, veșnic și-o noi pe urmă. Rămâneți cu bine și voi, fraților, lăsați dracului culorile voastre anulei. Treceți la mozaicul din piulițe, piroane și șuruburi. Un portret din piulițe, grozavă idee. Toată ziua membrii echipajului antilopei și o pierdură vopsind mașina. Până seara ea a devenit de nerecunoscut și lucea în toate nuanțele gălbenușului de ou. În zorii zilei următoare, antilota, perfect deghizată, părăsi magazia ospitalieră și o pornis pe sud. Păcat că n-am putut să-mi iau rămas bun de la stăpânul casei. Dormea atât de dulce, încât n-am vrut să-l trezesc. Poate că, în sfârșit, visează ceea ce dorea de atât amar de vreme, pe mitropolitul Vuloghi, binecuvântând pe ștabii Ministerului Învățământului Public, cu prilejul tricentenarului înscăunării dinastiei Romanovilor. Dar, tocmai când o stat, termină fraza, se auzit din căsuța de bârne urletul plângăreț care îi devenise cunoscut. Mereu același vis urla bătrânul Vărobiev. Doamne, doamne! Am greșit recunoscut o stab. Probabil că nu l-a visat pe mitropolitul Vuloghi, ci plenar alărgit a cenacului literar Fierăria și Conacul. Dar în definitiv de dracului. treburile ne cheamă la Cernomorsk.